No niin, tervetuloa kuuntelemaan äänitettä Altered Carbonista, eli muuntohiilestä. Tämä äänitys perustuu esitelmään, kun mä piti Jyväskylässäni niin viikonloppuna. Oli, oli tota Altered Carbonista, eli muuntohiilestäni niin Finconissa esitelmä, jossa toi julki vähästä, että mitä tuota Richard Morgan oli kirjoittanut ja sitten vertaili TV-sarjan joka on Netflixissä näytillä ja tässä äänitteessä mä kerron nyt tästä kirjasta ja toisessa äänitteessä, jonka nauhoitan mä toisena päivänä, niin siinä sitten niin puhutaan enemmän tästä, tästä TV-sarjasta ja vertaillaan kirjaa sit siihen ja sitten jos vähän kuuluu vähän kummallisia ääniä täältä taustalta, niin mä oon tässä just metsässä menossa ulvillassa, että se voi hiukan sitten sellaista pientä asiaan kuuluvaa taustakohinaa tuoda. Ja sitten jos törmää kärmeeseen tai hirveen, niin aikaa jos tulee pieni tauko äänitykseen. Joo. Joo, Richard Morgan on tosiaan kuuluisaksi tullut muuntohiile. Akia, että hänen nimensä on nähnyt sitten nekin, jotka ei kirjaa lukenut Eli Netflixissä. Ja tuota, kyseessä on englantilainen opettaja, joka rupesi 2002 vuonna kirjoittamaan, tähän silloin julkaisi ensimmäisen kirjan, jonka nimi on Altered Carbon. Kirjasarjaa kuuluu kolme kirjaa, ja, ja, ja näistä ei ole suomennettu muuta kuin tämä ensimmäinen osa. Että Einari Aaltonen, joka on Suomenukset suomennukset tehnyt, niin hän, hän on tuota, mulle ilmoittanut Wesengerissä viime viikolla, että, että kirja ei todennäköisesti niin hyvin sit myynyt, ettei, et sitä olisi kannattanut jatkoa sitten näitä muita muiden kirjojen suomentamista. Ja <köhö> Einari Aaltonen on suomentanut Morganilta myös sitten semmoisen kirjan kuin Musta mies vuonna 2011. Tämä Morkan on käynyt Finkonissa Suomessa kerran, niin just sinä vuonna, kun se musta mies suomennettiin, niin Turussa hän poikkesi. Tämä Alteret Carbonin on kirjana oikeastaan sanotaan kyberpunkiksi. eli siinä on tämmöinen tulevaisuuden maailma, jossa pelisäännöt nyt on, on Kybertekniikan kehittymisen vuoksi ne niin vähän erilaiset kuin nykypäivänä. Ja tota, siinä on mukana päähenkilönä on oikeastaan niinku yksityisetsivää vastaava henkilö, joka herätetään henkiä. Siinä on tällainen muuntohiilitekniikka, jolla pystytään siirtämään ihmisen tietoisuus eli mieli, jopa sielu tietyllä lailla. Niin toiseen toiseen kehoon, eli toiseen ruumiseen. jos ihminen kuolee, niin otetaan avaa hänen niskassa oleva implantti talteen ja nyt lyödään se toiseen, toiseen kehoon. Tämä toinen keho voi olla tämmöinen ihan eli joku oikea, oikea ruumis, joka tuota, sit saa toisen implanttia ja toisen sieluja. Sitten tuota, sit toinen vaihtoehto on tehdä tämmöinen keinotekoinen ruumi, eli kloonia. Ja, ja niitä tekee varsinkin rikkaat ihmiset. Eli ne, joilla on rahaa, niin ne voi laittaa sitten kehonsa ihan, tai anteeksi, mielensä ihan semmoiseen ruumiiseen, joka on käytännössä ihan näköinen kuin heidän vanha. Ja osa näistä kirjahenkilöistä niin onkin tämmöisiä sanotaan metuiksi, eli, eli metusalahista lyhenne, on elänyt jopa satoja vuosia. Ja kaksi päähenkilöä, Pankroftin pariskunta esimerkiksi, niin ne on yli kolme ja puolustaa vuotiaita siinä vaiheessa, kun tämä Takessin-niminen yksityisetsivä, niin hän törmää näihin. Tämä pariskunnan isäntä on Lauren Pankroft, niin hän, on, hän oikeastaan aloittaa tämän kirjan kutsumalla Takessi luokseen ja kysyy hänet apua, kun hänet on edellisessä elämässä murhattu ja sitten siirretty toiseen ruumiin. hän ei muista niin kahdesta vuorokaudesta mitään, mitä siellä on tapahtunut. Sitten, sitten Takessi selvittämään, että kuka on tämän Laurenin tappanut, vai onko hän itse tappanut itse, sekin on niin mahdollista. Normaalistihan tämmöisissä suljetun paikan arvotuksissa, mikä tässä nyt kehkeytyy, niin niissä ei niin itsemurha ei ole se ratkaisu, vaan siellä on joku oikeasti toisen ihmisen kuo tu tu tu niin kuoleman tuottanut. No, sitten tähän tulee mukaan semmonen poliisi nimeltä Kristin Ortega, joka on naispoliisi, 30-vuotias komissario. Tämä Ortega kulkee tämän Takessin kanssa sitten romaanin ajan. Ja vähän romanttista jännitettäkin siinä sitten viljellään ja tehdään sitten näiden välillä. Sitten siellä on muutama semmoinen henkilö, jotka ei ole TV-sarjassa mukana. Esimerkiksi Trepp, joka on <köhö> palkkiometsästäjä. Treppiin tämä tuota, takesini törmää useamman kerran. Sen verran, vaikka nyt TV-sarista hveesti puutakaan tässä, niin tämä tota, takessi Takes ja trep, niin ne on yhdessä niin enemmän toisella tuotantokaudella tässä TV-sarjissa, joka pitää ilmestyä nyt ensi keväänä! Niin näytillä, niin siellä siellä näkee sitten repinkin ihan sillä kuin se kirjassa on. Ee, tässä kirjassa on yksi oikeastaan semmoinen henkilökunta, tavallaan semmoinen porukka, josta puhutaan jatkuvasti ja sitä sanotaan lähettiläiksi. Nämä lähettilät on erikoissotilaita, jotka työskentelee ihan muualla kuin maapallolla. Tämä että, että on tämä fiktiivinen ympäristö, niin se on oikeastaan satoja valovuosien laajune. Se on sellainen iso valtio, joka on levittäytynyt pitkin avaruutta ja yhdistyneiden kansakuntien tähtien välinen protektoraatti on tämä valtion niin varsinainen nimi. Nämä lähettelee tosiaan se sotilaita, jotka liikkuu sitten täällä valtion sisällä. Ne liikkuu sillä lailla, että että, että käytetty, tässä kirjas käytetään piikkisiirtonimistä nimitystä tälle tekniikalle. Eli, eli nämä sotilaat, niin niiden mielet on erittäin hyvin koulutettu. Eli on henkinen valmennus, niin se on semmoinen, että siinä on tota, otettu pois kaikenlaista Semmoista, mikä ihmisellä yleensä nyt estää vaikka vahingoittamasta toista ihmistä tai, tai sitten muuten tekemästä pahaa. Tai sitten kidutuksen kestäminen on semmoinen, mihin nämä valmennetaan hyvin. Sitten näitä henkisiä ominaisuuksia voidaan sitten niin sanotulla neurokemikaaleilla niin vähän vielä lisätä, että, että ihminen kestää paremmin paremmin sitten vaikka sitä kidutusta. No sitten tämmönen mieli, niin se voidaan ladata sitten tietynlaiseen ruumiiseen, eli sukkaan. Tää sukka, eli englanniksi sleeve. Niin sitä käytetään sitten kanssa jatkuvasti tuossa kirjassa. Ja lähettiläiden sukat on semmoisia eli nämä vaihtoruumit on semmosia viimeisen päälle, hormooneilla tai muilla kasvatettuja lihaskimppuja, joilla on valtavat voimat. Ja, ja sitten kun on erikoislaatuinen mieli niin istutettuna hormoneilla kasvatettuun ruumiiseen, niin se on aika monen tappokone kun se lähdetään liikkeelle ja näitä lähetti pelätäänkin kovasti. Ja, tota, ne, on, ne on tavallaan sellainen keino mitä siellä valtiossa. Käytetään hyväksi. Sitten kirjassa tämä Takesi on joutunut sitten tekemään kaikenlaisia hirmutekoja niin kuin lähettilän roolissa ja hän ottaa siihen porukkaa jengiin sitten etäisyyttä. Ja, ja tuota, ajautuu sitten rikollisille teille ja sitten tulee surmatuksia sitten kun hän hän on, tota, implantti on jäänyt ehjäksi ja hänet on pistetty varastoon eli tankkiin. Niin sitten hän herää yli 200 vuoden päästä niin niiden tapahtumien äärellä, joista kirja niinku alkaa. Näissä lähettiläillä niin on semmonen opettaja nimeltä Virginia Vidaura. Tää Virginia on TV-sarjesskin mukana, mutta hän ei ole siinä siellä kirjassa. Ja tota, Palataan siihen, siihen sit toisella kertaa siihen tv sarja Tässä, tässä tota, kirjassa, niin Vidaura kouluttaa nämä lähettiläät opettaa niille kuellismia. Quill, ni kuellismi. Se tulee kuelle Christ Falconerin mukaan. joka on niin näille näille, tota, näille henkilöille ja lähettiläille. Ja <köhö> näe saa Lähettilöt niin tavallaan semmoisen semmoisen filosofian tältä kuellalta joka tuota jota niin sitten no opetelu sen ulkoo vähän niinku katkes, kat, katkes katkis juttuja luteralaisesti. Ja niitä sit toistetaankin pitki kirjaa niin näitä Opin kappaleita, että osaa ne ulkoa. Ja sit hän tapaa muutaman semmoisen henkilö, jotka on saman koulun käynyt ja pystyy niiden kanssa juttelemaan. Ja yksi näistä tärkeimmistä henkilöistä, jotka on kuellismissa missä sisällä niin pintaa syvemmälti, niin on niin sanottu tilkkutäkkimies. Tämä mies on, on tuota oikeastaan... Niin kirjan parhaimpia juttuja, siis henkilöitä. Ja oli aika jännä, että siitä ei oikeastaan kauheasti TV-sarjassa puhutaan. Tää, tota... Mikä tämä Tilkkutäkkimies on? No tää Tilkkutäkkimies on semmoinen Harlanin maailmassa. Eli kirjassa ollaan osa tapahtumista. 80 yli 80 valovuoden päässä niin toisessa maailmassa joka ihmiset on asuttanut ja siellä, siellä he elelevät sitten. Niin, tota, miten sitten pystyvät vähän vastaava maailma kuin tavallinenkin maailma on. Ja siellä lapsia pelotellaan semmoisella kauhu tarinalla, että jos ei et nyt käyttäydy kunnolla, niin sitten tulee tilkkutäkkimies ja viesut mukanaan. Ja siinä on semmoinen vanha taru, että oli tota hirviö, joka, joka etsi lapsia tappaakseen ne. Ja sitten hän otti niitä ruuminosia, jotka hän liitti itseensä. Et vähän niinku tämmönen Frankensteinin tapainen tyyppi, joka, joka tuota... Eli, eli vähän niinku pitkitettyä elämää ja ne rumiosat siltä niin ne, ne aina niinku surkastu että ne tarvitsi sen takia ni niin tämmösiä tehdä tämmösiä hirmutekoja että se olisi sitten niin itselleen, itselleen vielä hiukan lisää elinaikaa ja, ja tämmösen, tämmösen tyypin joka on niinku tehty tehty, niin muiden ruumiin kappaleista semmoisen takessi tässä kirjastörmää. törmää. Ja näkee sen Dimitri Kadminin hahmossa. Ja Dimitri on kotosin kans sieltä sieltä tuota Harlanin maailmasta ja ja häne, hänhän esiintyy tässä kirjassa ja tv saisi niinku eli sama henkilö ja on sukitettu kaksi kertaa yhtä aikaa. Tämä on niin ton protektoraatin lain mukaan kiellettyä. Eli tällä ei saa tehdä, mutta sillä kadmini sitten tekee. Ja, ja, ja kiusaus sitten tulee muillekin. Tarvisiko itsekin semmonen kaksoissukitus sitten tehdä, että saisi tota asioita helpommalle tolalle. No, sitten tota, tämä Takessini törmää tähän kadminiin muutaman kerran. Ja yleensä nämä kohtaukset on aika väkivaltaisia. Et siellä, siellä sitä veri lentää ja suolevätkät ja tai pää irtoaa. Ja, ja, ja, ja Morganin tästä väkivaltakuvauksesta sen verran, että hän, hän kyllä tykkää ihan hirveesti semmoista väkivallalla mässäilystä. Että Vähän siihen jonkinnäköistä uskottavuuttakin on tietysti hakenut, mutta, mutta et yleensä kun siellä sitten on nämä toimintakohtaukset, niin kyllä sitten ihmisiä listitään kyllä sitten aika, aika paljon sääliä tuntematta. Ja tota, tai sitten kidutetaan ihmisiä. Että Tässä kirjassa viedään kaikenlaisia kidutuskohtauksia, niin niitä viedään Paljon pitemmälle kuin TV-sarjan puolella, että ei, ei tota... oikeastaan niin se, se tekee tästä must, muuntohiilestä, niin tekee kyllä vähän semmoisen jakavan mielipiteitä jakavan teoksen, että tietysti tuommoista väkivalta-fiktiota on monet. Peino varsinkin kyberpunkkiharrasteet on ehkä siihen voinut jopa tottua, mutta äkkiseltä, jos aloittaisi kyberpunkkiin tutustumisen tämmöisestä kirjasta, niin saattaisi ehkä loppuakin kesken. Että hetkinen, enpäs, enpäs sitten tätä niin pitkälle luekkaan. Toinen juttu, mihin Toni Jerman, joka Hesarin kriitikkkona vuonna 2008 niin arvosteli tämän tuoreeltaan tämän suomennoksen Hesariin, niin hän tota haukku, haukku pystyy aika paljon tätä seksikuvausta, mikä on tässä kirjassa aika aika paljon niin kuin esillä ja on pornografista tietyllä lailla. Ja näihin. Voi kyllä yhtyä näihin kommentteihin, että ei, ei siinä ja mitään semmoistahan se siellä on. Itse kiinnitin huomiota kielenkäyttöön, että on aika aika huonoa kieltä käytössä. Tästä on tämmöinen niin kerronta tapa. Minä eli tämä takessi. Se on minä kertojana koko, koko tuota romanin ajan näkökulma ei vaihdu sillä. Lailla, että kertoja se välillä vaikka orteakaan tai vaikka johonkin muuhun Niin tota, On Tää, tää kerro, kerronta niin se kieli on aika heikkoa on, monessakin kohti Ja sitten tyyli menee kans alatyylin puolelle jonkun verran No sitten tota on aika in, erikoista se, että tämä on kuitenkin englannin opettaja, tämä Morgan. Että, että hän kyllä tietää, miten kirjoja minkälaisella kielellä pitäisi kirjoittaa. Hän ei sitten siihen ihan tietoisesti valinnut tyylilaji, joka ei tähän, tähän kuvioon sitten tai ei mene niinku kirjakielen mukaisesti. Ja tota, se on ihan Ihan tietysti harkittua, että ei tässä sen taas langia kirjoiteta niin normaaliin lauseisiin, mutta se olisi sitten ehkä seuraava taso. Itse olisin lukenut mieluummin, mieluummin ehkä vähän, vähän siistimpää kieltä, vaikka onkin kyse, kyse tuota kovaksi kehitetty dekkarin, niin tavallaan tämmöisestä perillisestä. No, tässä kirjassa tapahtumat etenee sillä lailla, että että takesi teoksen loppuun mennessä. Niin hän joutuu kaikenlaisia vihollisia ottamaan niiden kanssa kontaktia ja sitten hänestä väkisenä rakennetaan itsekin rikollista ihmistä, että hän joutuu, joutuu sitten. Niin attentaattien kohteeksi ja, ja, ja sitten hän houkuttelee muutaman ystävänsä sitten mukaan semmoiseen juoneen, jolla selvitetään paitsi se kuka on murhannut tämän, tämän tuota Lauren Pancroftin, että, että sitten niin tota selvitetään sitten muutama muukin asia ja, ja, ja Jätetään nyt spoilaamatta, miten kirjan loppuu. Että kyllä se tavallaan se loppuu tietyllä lailla sillä hyvin, että tulee niin kuin kaikenlaista, kaikenlaista ylimääräistä yllätystä lukijalle, joka jaksaa lukea yli 500 sivusen kirjan loppuun. Asti. Tämä on hiukan yli pitkä tämä kirja, että se ei niin kuin, Siellä onhan sellaisia tyhjäkäyntikohtia. Niin Niitä on niin runsaasti, ja, ja olisi voinut ihan hyvin niin lyhentää vaikka sata sivua. Semmoinen asia, joka on kyllä ihan, ihan tota, kyberpunkista kiinnostuneelle henkilölle niin aika tietysti tärkeää niin on se, että siinä on näitä skifi-elementtejä, niin niitä on kyllä laajennettu aika pitkälle, ja niihin kehittelyyn kiinnitetään niin iso huomio. Se viekin aika paljon, paljon sitten kuvauksessa tilaa ja, ja sitten vielä semmoinenkin jo jotta kirjan lukijani pystyisi tota, pysymään mukana tässä tarinassa, niin hänen on pakko selvittää itselleen, mitä nämä neurokemikaalit on ja, ja sitten myöskin, että minkälaista on tuommoisen tähtien välisen valtakunnan että Siihenkin kiinnitetään tosi ansiikaisesti huomiota, että, että, että miten voidaan tehdä rikoksia maailmassa, jossa ei ole normaaleita, siis meidän kannalta normaaleita, tämmöisiä yhteiskunnallisia juttuja tai, tai ihmiset elää vuosisatoja ja sitten tota, mitä semmoisen Semmosen, semmosessa maailmassa rikoksen tekeminen vaatii ja miten semmoinen voidaan estää, ettei poliisit, joilla on kuitenkin aika hyvät mahdollisuudet rikoksia selvittää, niin miten ne ei saa sit selville tämmösiä tämmösiä rikoksia, joo tota, Sen verran vielä lopuksi tästä kirjasta, että hän kun tää 2002 ilmestyi tämä Tämä oli tosia tosiaan Morkan oli hän pano, pani aika paljon niin likoa niin kuin kaikki esikoiskirjailijat tekee, että, että yritetään saada niin hyvätä, jos kuva voidaan, ja kyllähän siinä onnistui. Monet amerikkalaiset ja englantilaiset kriitikot luki tätä ihan tämmöisenä Philip Marlowe-kopiona. Raymond Chantlerin syvä uni tuli ensimmäiseksi mieleen. No tämähän on kyllä ihan Marlovin klooni, tämä takesi, että siinä mielessä ihan varmasti osuva, osuva lähtökohta. Mut sitten sit semmoinen asia, että tota, tuli monelle kriitikolle vastaan tämä yhteiskuntakuvaus, niin se käännettiin kyllä usein historian puolelle. Eli metu metujen yhteiskunta, jossa, jossa he tuota, on niin kuin ihan todella voimakkaita tavalla niin elää niin kuin sellaisena rahvana, jolla ei ole kyllä minkäännäköisiä oikeuksia metuihin nähden. Niin, niin se, sitä verrattiin sitten tietysti antiikin Roomaan se Kreikkaankin ja tuota, käännettiin tavallaan tai se olisi käänteistä historian kuvausta, tämä Morgani-yhteiskunta, joka on siis dystopia. Ja, tuota, pohdiskeli itse sitten jonkun verran esitelmää varten niin tämmöstä teknologista singulariteettia, eli, eli tekoälyn näkökulma. Tämä tekoälyn näkökulma on itse asiassa aika vahva tässä kirjassa, että siinä on tämmöinen Poe-niminen, henkilö, joka on tekoäly. Hän asustelee hotellissa nimeltä TV-sarjassa nimeltä Reivän hotelli, mutta sitä ei sillä nimellä kirjassa ole. Kirjassa poen nimi on Henriks. Elikkä kun tämä menee tämä takessi sinne hotelliin asumaan, niin siellä, siellä tuota, Henriks-niminen tekoäly ottaa nyt vastaan. Ensin tämä Takes ei näe edes koko Henriksiä, vaan hän, tuota, hän vakuulee ääniä ja sitten Henriks tulee vastaan tietysti missä vaan ja... se on hyvin ihmismäinen tekoäly. Mä en niin oikeastaan niin mietittyäni tätä Henriksin kuvausta niin kauhean tyytyväinen siihen ollut, että se oli niinku... Sehän on hyvin viihteellinen tapa kuvata kuvata tekoälyä, niin tehdään hänestä ihmismäinen, että se on yksi iso ongelma selätetty, kun pistetään tuota pistetään tekoäly ihan niinku samanlaista kuin ihminen ja se sillä tulee todennäköisesti olemaan, että ihmismäinen tekoäly meitä puhuttelis, se, se tuota tämä ihmismäisyys tulee <köhö> tulee niin kuin se kärjistyy aivan romaanin lopussa, että siinä on semmoinen tilanne, jossa, jossa tämä Takesini houkuttelee tämän Henriksin niin itsensä kanssa rikollisiin puuhiin. Tota, no Henriksen on siitä häkeltynyt, ihan niin kuin ihminen. Se, se laskeskelee mielessään ääneen. Että mitä se hänelle maksaa, jos hän kiinnittää tästä rikoksesta? Ja tuota, ja siinä kohti hän kainostelee ihan niin kuin ihminen, joka miettisi oman tunnon kysymyksiä. Ja, ja se, että jollakin tekoälyllä on joku oma tunto, niin kyse se tuntuu niin kuin oudolta. Tuota, että, mennään vähän, vähän ehkä kyberpunkin mielessäni hiukan... hiukan Pöveriksi tai, tai alta aidan, niin toskohti kohti. Joo. Ja, ja, ja kirja on kyllä luettava ihan, että... Kyllä tykkäsin lukea sitä. TV-sarjan katsoin paljon nopeammin kuin tämän kirjan luin. Luonnollisesti se oli, oli tota, vähän pitempi, sit, sitkeämpi kokemus, mutta... Mutta, mutta muuten niin... niin tota, Ihan kelpo suoritushan tää oli, ja, ja, ja sen jälkeen, kun muuntohiili tai alterit Carbon ilmestyi, niin kirjailija jäi myyntimenestyksen vuoksi, niin opettajan töistä pois, ja no nyt tällä hetkellä sitten päätoiminen kirjailija on palkittu, ja saanut, saanut tuota suosiota ympäriinsä. Että tämmösiä juttuja, että jos TV-sarjista kiinnostut, niin kuuntelepa sitten seuraava. Podcasti. kun olen sen laittanut, laittanut tuota eetterin kuuluviin, niin sitten sen työnimeksi tulee tämmöinen kuin Altered Carbon TV-sarja.